سورہ حجر و دا امکی صورت تے پندرسم دے ترتیب کی صدور پدرسم صورت تے نزول کی پدرسم صورت کی اصف شو دے ربہ دا سورت مخ کی صورت سرا ابراہیم کی اس بات دا توحید و پادلو باندی ندیر سورت کے انجام المنکرین کمخل کوچھ توحید ندیمان لے داگی انجام بورائی اللہ تبارک و تعالی شانتی ابراہیم کې حالت د امبیاء لمسلم مخکې بیان شو نه پدې سورث کې د منکرینو انجام چې دا انبیا او پیغمبران جنو مندلی راشه دا یې انجام وګوري انجام دا او چې الله نه وليو الله ذل کړو مخکې سورث کې تذکیر بیا بی بیا یام واخیات باندې دخل کوله بند او تذکر ورغئ دې صورت کې ما په عذاب را لګل یو اواش په قومونه دي ګرګړدي چې دا الله په غریب کې راګلئ اقوام 5 دا پنځه قومونه قوم لو ما نیولیو اصحاب الاک قوم د شېب عليه السلام اصحاب الهجر <سؤال> قوم دا صالح علی السلام او مختصمین مستاذین داوره سورۃ تہیب د پار د مجرمین په عذاب د سابقین سره مجرمین لا الله پاک تہیب ذکر کړي د مخکینو په عذاب سره ما دا قوم نه ولې او دامی نه ولې او تاسو باندې سم خلاصہ سورۃ منقسم دی په دې بابونو کې دی اول باب کې زواجر ذکر کړي اوله رکوه کې بیا دیم باب کې دیمه رکوه کې اذل اخلي ذکر کړي بیا دیمه رکوه کې اگر قومونه بیان نه چاله نه وريو اقوام خمسہ اڤین ذقومونه بیان یو قوم لوث یوش پیتنا فلما جا للوتو قوم دلوت علیہ السلام منی ولیو دیم اصحاب الائکا اتاو یاکی وینکانا صحاب الائکتل الظالمین او درم اصحاب الہجر یو یا اتاو یاکی ولقد قذبا صحاب الہجر المرسلین تقذیب اکڑو صدرم جغداري تقسیم سیم کړې 90 آیات کې تمام انزل الله المختصمین دول ویس اعزابر کوم څنګه ما مختصمین نور کړو او پینځه مستاجین چې دا لفظ دین پر ټوکی کولې پینځه وی کې ان کفینا کر مستاجین اول باب کې زواجر دیم باب کې دلا دریم باب کې بیان د اقامه 500 مانیو لوم سورت ممتاز ہے او بیان د واقعات د 5 د اینزو کوم واقعات اللاد کی بیان کړی درنګی سورت ممتاز ہے په بیان د حفاظت د قران چې الله د قران د حفاظت ذمہ وار په خپل اغسطی درنګی سورت ممتاز ہے په ذکر د خلقت د الجن د جنات او د پلار بیان ده پدې کې چاغه الله پیدا کړو داري کی صورت ممتاز په تمنا د مشرکین باندې توحید پسي قیامت کې په توحید پسي تمنا کوي ارمان وکړي دا د بیان دي صورت کې اول کې دا بیان کوي اول کې ترې ورکوې قران ته او دري البال فاضروړي قران او مبین نو مبین ذکر اوڑی صورت کې دل نه نقلي واقعات دا بیاو دې ته د دلیل نقلي قران راولل د دې مت واقعو په صورت کېشته د دې مت واقعا رسول راشي مختصمین او مستاذین چې د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف بلارو کې تاسو تقسیم وکړو د د دومت واقیون په سرت ک تنځ کوورتهقرران لپ دی راړو داتوننا د کتاب دی پهقرآانی موبینو او دقرآ چې کار کوون کې دا روبهما یو دوله نه کفرو د او څخه تم نه د کافرو د کرکي روما ډیر ک ی دوله نه کفرو دوست به ګ کافر لوکان مسلمین حی و مَن کی رسالیں کافر وار مان کی کاشمنت مسرما نلو منلے زرم پریجو زراج فراک گئی او فدی اخلی ویلهم العمل غافل فی الذر امیدونو الله وئ دا بدبختہ قوم دی حدیث کی راضی بے صلب ذو لا وسا ونسیل مقابر اور بلا بہتر لاوس اچ غفلت کي ژوند په غفلت کې اړيدانه کار بند دي ونسیل مقابر وال بلا او مصيبتون هېر کي قبر هېر کي اخرت هېر کي دل ته وي يلهيم العمل انعام کوم ترشيون دري سلوخ کي کی يونس کوم ترشيون اته نيکي يليومل و فصو فالمون زردابو بشي اوني دل آکړه ایمه یو کلیواله مگر داګه ده پارا کتاب معلوم لیکو مقرر ماته ذبیق نو ما کی کی د الک دیوډلینا اجلانه ته داوی او زجر پینکار د قرانهم ایاسریا چیرالې پدمانه قران انک کلم جنون تخلی ونه تو چې دا کینو خبره کړه خو دلونه ودی دی ما تعتنا اولی راتنه کې موږ تا بیر ملائکه دی په ملائکه باندې ان کن تا من صدقین زمږ لا ملائکه الله جواب کین ناراج ګمنګ ملائکه زرا الا بالحق مگر په پیسه که ملیک را لوتہ سنما نن بیا و فري نه تا بیا کوونی سما ازا بدر کو و ما کان اون به دی پدا کی مولا پر کرشوی صداقت ده کتاب ان نه نو یقین من را لګل ده از ذکر دا قران ذکر شاته قران تا احادیث کی شرازی ذکر د پارو بجمات کی راون دی نو دنیا دار تینا ها پل زکر واوستو دا غزکر نم دا دے چه قرآن بیانیگین دیل بخلق جماعتی رواندیگین نا اللہ بولا عجرن و صحبن ورکی دلت امراد دا زکر نم قرآن دے علتم دا زکر نم قرآن دے مجتمع قومن فی بیتن بیوت اللہ یطلون کتاب علی بر حدیثی تفسیر شو نزلنا زکرا و انا لہو لحافظون منگ دیگر ساتون کیوں ولقدر سلنا یقنن منگ لیګلی مکستانه بشیاله ولین پاګړلو کړم بو کې و ما یاتی اورا لغیتہ استاد مغروبا پر ټوکي کون کې دغه شان چلو مونږ دې ټوک درافې خلوب مجرمين پرونو د نا فرمانو کې داهو زمي راجې دې دې ټوک و تا د استیزا ټوکي چلو لا یمن نبی ایمان وروړي په کتاب قطر حالات اهال دي دیشی دي دی سنتولو ولین طریقې دا الله پدومږي چې څنګه الله نه ویو ولو فتحناک من प्राण रूप دیو دروازه برانا فذل فی او گرځی پای کې خدون کې پپور تلاړ شي نبیاو نه منی رقالو وایو انما سکرت ابصارنا یقین بندشې زمو سرګې دا خوون جادو شه مون ته اسی څه ښکار دي برکت علیو بل نہ نو قوم مسورون بلکہ میو قومی جادو شه ولقد جالنا اس ذلہ عقلیہ یقین مگر ذول نی پاسمان کی بروجن پڑاؤنا وزیننا او من کے سکر دے تے پار دکتوں کو وحفذنا او ساترے میں دے ذرا دار شیطان سرکش مگر آ سوچ و خارنوں کی فادبن اولی باب سے شہاب مبین لمبخ گارا چ سوز وغزار نه کین په لومبوش ته کی اوز مګه فرکړی زمنګ دلاره او ورزولې موږ په دې ګورونه ټکولې ما بځای کې ار یوشینا وام بت نا پیه دا ار موزون پاندا پا ځه پا خپل مقدار ار یوشه په خپل مقدار پیدا کرلیں ګرځولې ما تاسو درا بزمای کې ګوزران وملسرم لو براجکین اغه حیوانات چې نه تاسو غې دره خوراک ورګونګي ملستم مل لکه وحوش او تیور شم تاسو ورلانی خوراک ورګونګي اغه څنګه پیدا کړی دي چې نه تاسو غې دره رزق ورګونګي داسي حیوانات پیدا کړل نه تاسو غې درې ز پر کونګي اغه واقعا سليمان عليه السلام نبي الله کې چنا کړل یا الله ته درخواست کړو چې الله والا یا سره کیسه مخلوق لا مین مسیه کم الله یې نشه کولای ویسات تمنا زو کا پراکو نه تیار کړو چې الله دې له میهمان راواله وي دو شو به کو دریا په دې لمده مې تعالی وکم کو راغې داوت د سونه مان و او نور هغه پدې مور نشوي په میهمان رسول دي جواب ورکای مالک الله دوره دې ستاسو خورا د دې نور په یو خيرا کوي واملستم لو بیرادقین <خِين> تاسو ولا خوراک نه نشور کولم ما او پیدا کړلی ویمین شاین او نش دیو شای مگر موږ سره خزانه دا غی او نر علی ګدې لارما ګر پاند از معلوم سره وارسل نلی یا لګو با دون لاکه او با چون کی لاکه او با چون کی بولیس کی پانزلنا نور منغامین سما د بری نوبل فاسخه ناکومو نسکو تاوست داوبو او نه تاوست دیزن بیخازی نینا جمعکون کی تاوستو نیشه جمعکال بخفل واسه و نحنو یقینن من جندی کول کومڈا کول او من یو اغسطون کی من اغسطون کیو او ما تاو پاتی کی گئی اور اگر الی منا ایک جنوں فی جن المستخدمین منکم مکی جنوں کے ساتھ سنتا اللہ جنتا اور پیجن مور سک جنوں کی قران نشرازی ما معلوم نہیں اگر چہ قران نسنگ ڈڑکے پڑھی ما معلوم نہیں ڈان رات معلوم نہیں مستخدمین او مستخرین یمیا با سنہ ہما نہ کئی من خلق اللہ اگر مکھ کی چہ المستاخیرین ما لم یخلق چلا فائدہ ندی داراتم معلوم دی او حسن مان کین پیژن منګا المستخدیمین منکم فی طاعات الله حکم منظور چې کوم مخکی کی پیژن منګا رسو کیدون کی اطاعت نا چې سود الله د دا حکم مدرونا رسو کی ځوان را معلوم دی او اې میاں باسيون یو کول صفاول په صلات کم مندې چې اول سب تزان رسې او دا اول سب نه رسې کې یا نفس منسکون کې د نمراد دی المسولین په الوقت کامل امام او زہی وي په یانو مونږه مخ کې کېدون کې چې په په الوقت منسکې کامل وقت او رسو کېدون کې چې په اخر وقت کې د ذات اخلاصې عام دی پیژن مونږه مکی کې نن کې تاسو سنا د الله حکم منلو ته ورسې کېږي ورغه دېنا ها دا دا او ان ربک حق نن سره هغه پورتوب کې دیو یک نه الله یک متن وال په دا اوسه واکه دي کرکې د ابلیس د پارنامه عالم چا چې تکبر کړه واله زله کړلې هغه راشه واخر ابلیس وره الله ذلكم ورکذا خلق الانسان ایتن پیدا کړی انسان مین سلسلین داو چې خاورینا مین حمای مسنون مین حماین مین سلسلین د ټنګولې شیخ اوري من حماین دا اګی ګل شینا مسنون خمبر شیین چا سلوخ قال برتوا خمبر من سوال دا غواج خاوری من حماین دا غی غلشینا مسنون خمبرشینا والجان او پیدا کریمان پیره پیدا کریمان دلر بخواه من ناری سموم دا غور لوگیوالنام کلا چوبی ربستا ملائکوتا زا پیدا کومیو بنده من سوال دا وجه خاوری من حماین دا شي غلشی مسنون خمبرشینام <مسنون> نکلا چې ما برابر کولې زراب وګیمو کې د خپل روح نارو اضافه تشریفان ده شي دې دراسه تويدارو سیدو کملې پټول په وندا مغریب لیسونه نکلا منې وکړه چې شي سید کوون ګنان قالانو یا الله ایبلس چې شي مې تا درا چې نه شې سید کوون ګنان قالانو یاو نیمه دوی سیدو کما یو بندتا چې تا پیړه کړې مين سرسوارین دوی خووري من حما دا رګلشی مصنوع خمبرشی نا نو ویل الله اوځ جنت نا یقین انت اورټلشی یقین پتا دلانه تر ورځې قیامت تعالی نو ایبلیس اے ای زماره با مول اتره کی ما تا تر فورته کی دو الله مولت را درا نور خلج په دغه او وی ورتا الله یقین انت دومره پر ګرښونه تر وخت د ورځې معلوم پورې د دوقت معلوم پورې ټول خلک مری دا وقت پوری اگر دعاور اللہ قبول اکرام مستجاب الدعا نو دا دعا قبل ایدل دا کمال نده کمال سده دا اللہ تعالی دا دین اطاعت کول قالا ربی اویلو شیطان ایزا ماربا پس او دا دی اغویتا پریشان دیکرام خیستا کوم بریو تا بز ماکیم گمراکوم بریو در پا خوندام زب څور به ګمرا کوم مگر بنديگان صاحب بجو کی چون شي شیطان په خپل او چستا کم بنديگان نه پاغو مين راسي پام بیا مي لاس نه راسي ته چې تا چون کړلي بجو مي لاس نه راسي تعالی نور تعالی هاذا سراتون ال مستقيم دا هاذا تتخلس د مخلصين هاذا د اخلاصول نه سراطن ال مستقيم لارد ما برابر ی انداز اخلاصوما دا اخلاص خلاصول چې په مخلصین کې براتنی تخلس د مخلصین یا ذلک دا اخلاص چې بډي مخلصین کې کوم اخلاص پروت دی سراطن ال مستقيم دا لارد ما ته برابر دا نیغه لارد دو شي یا تخلس ته اشاره شو خلاصول ها ذا تخلس ستا او استاد گمراه کول نه سيراتن ما ته برابر او يا د اخلاص زما طرفه ذره سه ذولارده په اخلاص ما ته خلق رسی چې زما ده رضا لپاره عمل کوي چې په مخلصين کې اخلاص پروت دی قَالَا هَذَا سِرَاطٌ عَلَيْهِ مُسْتَقِيِمُ دَا لَرْدَ مَا تَ بَرَابَرَ هَذَا دَا بَندگی لَرْدَ بَرَابَرَ زَمَا تَ رَبْتَا که زَمَا بَندگی سو کئی اِلَّا عِبَادَكَ هَذَا دَا عِبَادَت زَمَا لَرْدَ مَا تَ لار برابر دفما مطلب سو راتلل نی مات دی ته خلک گمراه آواز و رسادار کومه لکه اوسره بل تو او کو کا لار دفما زما په خواب دې روزي کنه بس برابر ولیکم پین نرب کرے بیل میر سواد الله تعالی انی سجی فنانه هذا ذا تخلسه مخلصين هذا ذا اخلاص او هذا ذا بندگی لارد برابر زمہ طرف تا يا هذا ذا گمراه د شیطان د شیطان چې گمراه کئ لارد برابر بما یعنی شیطان مال برابر زين زبد الاسرارکما یقینا زمہ بندگیه نشتا لره باغین سلطان زور مگر اغه سوچ راج دا به سرکښونا داوس ثقیب اوخروی یقینا جانم لوزه جو سر په وंडा لاس او ضواب په دغه اوه دروازه دي لیکل بابن د دا بارداریو دروازه دي نه جزء مقسوم او اسلام مقرر اس او دروازه او ظالم یا باسي وای چمرا تفقینی اوله تمخیه جهنم دره می تبقیت ہوئی سعیر دره می تبقیت او دره می تبقیت ہوئی محتماء چکون کی پینزا ما تبقیت سقر شپگامت جحیم وو ما تبقیت حویاء دوو تبقیدی او با یو د هر عامل لپاره دروازې دي دغه جنت اته دروازې دي هو په کې را اميلي نورې او یو په کې به پر ذلہ کې په هغه په دغه الله په ربانه باندې چاله وړي څوک داخلي نه داخليږي مینوم جزم مقسوم اسره مقرر بشارت یقین پریدگارا پا جنتونو کیلو <سؤال> پچنو کیم دنش جنتا بسلامین پا سلامتی آمینین پا امنا لری بکو آغا جبسینو دیو کیلو من غلین کو گوالے اخوانا او رونو رونبائی پتختونو بیوبلت مخامخ نبرسی دیوتا پا دیکی نسبو نو ستڑے والے او نبر دیوتا دینو استیشی جنتا بسکراوحکینو نبی نہ خبر ور کاظمہ بن دیگان در اپکا چ انی انا الغفور الرحیم ظ بہن کے رحم کون کے ما دا بشارثوں زما بن دیگان پدے پوکا جی بخلق کو تو اس راہ گر دی نو بخما وانا ذا بھی اپدے پوکا سما صاحب عذاب دردناک پدیم پوکا نہ فرمانے کو ان گرزادر کو ما ونبیوم خبر الکدول ادم دا توتیو تمہیدی پارد و حقید علوت علیہ السلام از دخلو علی کلاش داخل شبادمانی نویل بھی سلاما سلمنا سلاما سلام وردو سلام قالا اننا منکم جلون کلام کی حضب دیں قال سلام ابراہیم علیہ السلام سلام مل لیں کپاو جسے منم خیفا دا سوالگوا فقلیو اننا منکم جلون نو من تاسو نو ویلی نو سره هوت کې یو کم په درسم کې یو کم او یا سپیکي درشو یو کم او یا, یا وجيلون قالو لا توجل هو الملائکه ميرهګه اكن زيرر کوتا ته پالک هوا نو ویلو ابراهيم عليه السلام زيرر کوئی ماتا سره دی چې رسدلې نه ما ته بوډا واله نه دا سوال د کیفیت گئی نو په کوم کیفیت ما زیر راکې ما ته زبوره کوم لوي ګمبا کوم دسي به ما په کوم کې په تو قالو ويل ملائکه زیر در کو به حق ته په رو بیانو نما کېګا تو منلقان تینا دنا ميدنا قالا ويل راغو ننامي دې کي در رحمت در مگر گمراهانو قالا فما خطبكم ويل لو در سلام سري حاسه او ايبراهيم عليه السلام سري حاسه سويلي گلي شو اويل ملائكو منغلي گلي شو قوم مگر آل د لوط عليه السلام داخلا سو طيب زار من خلاصوي لربوندام مگر بيبيراو اندازہ ڪري زممن هينا ال مين الغابريين يقينندا دپا دي کي زون كون د بازار کي ديلا بازار ورکم ور بسيو اي اول قوم زگر کہیں قوم دلوت علیہ السلام مولا عذاب ارکڑاو اقوام خمسہ بیانی معذبہ پلم ماجا نارکل چرائے آدلوت علیہ السلام تلگلشیم قالا اندکوم اویلوت علیہ السلام یقیناً تاسو قوم منکرون قوم یہی منکرون نشنا اویل بی بلجیناکا راته ګلې مونږ تا تا پا وسو چې یو بغيشه کوي مونږ راته ګلې تا تا وا ته نا قبل او را غلې مونږ تا تا بال حق پازاب يا بال حق حکم ذرب يا بال حق په پیسره شي عذاب تولې معنی عذاب يا حکم ذرب يا پیسره شي عذاب او انا رسواقون او مونږ یوش دینيم په ازري بياله کا بې قیمه مینه له او پیوڅه شې کې اورا باندې رسوځوونه او ندي پاتې کې پتاسو یوتن او لار شي غږ دی تاسوع کوم کې دي شي وقذوین اهلین په سلام او کړه ده را دې کار دا کینادا ما عذبی سالی فراسرو اومې دی وره په سلام او کار یا نتا بیره اولای چمون د دې کسانو فمکتو مذببین پریشه د پودس باکی ذ عذابوما مون ورا وسوما نرا لو مدینه والا ی سب شیرون خوشاله خوشاله قال نويلو تر سلام یقینا دا کسان زيفی زما من مانی ما ما شرمنده کوي و يرګه الله او مغنن کوي ویل ور دقوم اولم ننحکا ایمنګ نه مرکړې ان لالعالمین د خلقنا منګ تاسو تا نه دې کو غتینو زموږ کارو کې بالا بناتی بناتي ویلو تل السلام د چم جن نه کین په منظر دلونو زمادي کيه تاسو فاعلین کون کین د عمرو کا د تسلی ورګي پیغمبرتان شاید دی عمرستان انهم لپي سکرتی میا مهون چیکنن دا خلق په مسلیخ په سرگردان دیم پا خدتو مسویاتو انیوال دیودر چغی مشرقین پاک دا خراختون مرکی نگردولی امانگ آلیا لپاس د دا دیلان دی وام طورنا پدا حال چورولی امانگ پا دی کانی دا پنسج جیل دیتی کروم اند فیدال کلا آیا اخین پا د دا نخا دل متوسیمین دا پار دیبرتا گا و انال بسبین موقيم دا قوم لود لبسبین موقيم بشارع عام کې دي شارع عام کې فروت ده کله سره شام ته دي نه پداري کې غس طرف ته قوم لود ته او شمال طرف ته قوم سوالي را دي بشارع عام کې او اگر او سوم مورحين کوي اگر ډنډ دي چترا او وڅ شي سره والی او چې مرغیو اولو دین را ور دي د تاونه دغه نه به سلام فرمایل تاسو په کوم لوت مته ریږئ مگر په دا حال چې جړه کوي اساسنه چې دغه عذاب عطا سراشي لکه سبيلي موخه هم په شاعرام کې چې اساسنه په دي کې ظايات للمومنین نخره پارده مومنانو دو مواقع صاحب الاعقاء قوم شعیب دامینی ولیو و این کانا صاحب الاعقاء اگرچه قوم دو شعیب علیہ السلام یقیناً او قوم دو شعیب علیہ السلام این مخففتن المستقل یقیناً شانداد او صاحب الاعقاء لظالمین دو ظالمان شرک اکڑا پنتقمنا منهم بدل مواغذ دیونا او یقیناً دا دادواعنا اصحاب الهجر <سؤال> قوم نوتر السلام <سؤال> نبی ایمای مبین او پر عام امن دی پر شارع امن کی برات دی زکه شام تجدید نیو تر د قوم لوته بل در د قوم شعیب دی ولقد كذبا یقینا تکذیب کړه صاحب الحجر قوم د صالح عليه السلام المرسلین له ګل شو حجر کائن توین او د سېره السلام دا معجزات کاندیا ناخر است دی وا زکه ورته اصحاب الحجر وای وآتِ نام ورکڑِ مالیو تایتون اقفل نودا غین اراز کونکیم وکانو اودوی ینہیتون توگل تو بے من الجبال دغرن بیوتن کورن آمینین پا آمن باندیم اونیول دیودر اچھگئیم پا وقت دو سباکیم پی وقتی سبا وقت سبا وقت کی اونیول سبا وقتی تباک رو و ماغنانو نو پیداور نکل دیوتا ماغانی سیبون آغا چی دیو گتل و ماغنان سماواتی ماغنی دی پیدا کردی اسمانو از مکیا چی من دیکی دی مگر دا پار دی زار داق یقیناً قیامت راتون که دی فس فحی صفل جمیل مخوڑو مخوڑو مخوڑو مخوڑو مخوڑو دے ابن تیمی رحمه اللہ کتاب دے دا غینم دے اصفل جمیلو صف الجميل او اصف الجميل ومخر الخو قالو يلم بولس ني ولاو اساسنوم دي اصف الجميل مخر الخو ان او دامنوم دي قران و ماخواडा مخر الخوم مخذ ورا يقينن صار پیدا كون كيو ولا قراته نا کا یقین مادر کړی تا تا سوامي نرمساني او د مقررونه او د مقررونه ور قران لازم قران لوی او مقر رسول سري سو, سو خوئي د دینم رات هغه سبو تيوالني اوږد صورتونه لقه بقره آراف انفال ذاتین مراد دي دی. خو بده باندې اعتراض دي چې مې د خلا تر پور نو نازل شي نده وه مراد اصل کې مراد د سبو المسائل نه فاتحه ده فاتحه د سبو لوی مسائلو ور تو لوی وايي سبا ز کوئی د آیاتونه دي او مسانید زکو ادا پار مانځي کی مقرر مقرر ویلې کی یا مسانید سنا نه پدې کوم دا, دا الله سنا سی پتی الحمدلله او فاتحه باندې تلګه قرآن کې ول قرآن الذکرم ها ټول قرآن نه پار نه چھوڑ دی ول قرآن الذیما لا تمضن عینیک ما اقدو اخبر سرگیم آگه تا چه د مور کرده پاگئیم ازواج منو جوڑو لدیو پیغمبر خونوک دیخو ماو تا توی سرگی مو اقدووی ما پیدا ور کرده اگه جوڑو دیو تا مو را پیدا ور کرده ازواج منو ولا دادنالیم او مغم جنکی پاگئی وقفیدو او خکتا که جناک المومنین خکتا که فرق پل مؤمنان او تا سمانا دو مؤمنان او ته بيداري کوه داکينات אביدارين را اوړو فرق تا دو مؤمنان را ته بيشا دګاجي سکرازي ان الملائکتا تتزو انحتا لطلاب اللم ملائک خپل پر ته بيلم تخورين دانش بزم غفرای داریم ماندا ملائده تاویر ته تا طالبین ته بي کیږي ملائک د طالب طالب العلماء سره تعبی څنګه پسنګ وسره ګرځي سوچ دی سو وزیر پس مګه خوړین دا معنی غلطه دا. دا مطلب نه دی یعنی تابیداری داری کوي دلته کې سمانه ده پر خور ک پیغمبر پر فروسو د دې مانم دادا دا. وقف جناکالمومنین او کته ک فرق مومنان ته سمانه د مومنان تعبیش التم دمانه دا ملائک دم طالبانم تابع کی دا خیر د واغانی ورته خیر د اصلاح لار ورته خیر پاسی کوي دا معنا په خامو لانوې چې طلب دیلم کې زند اوس باندې سبلې مې جوړې دا بیا ملائک او پر زخمی کوي او ریکانه دا پر نېتابه ځمګه خورې دا یي مطلب دای دا چې ملائک د طالبانو تابعین څنګه پسنګ او سرګړې پاسې کوي وَقُلْ وَإِنِّي أَنذِرُ آن مُبِينًا زَيَمَا يرون گه خاران كما عند الله المقتسمين را لګم پديو باندې عذاب را وړو پدي باندې عذاب لکه چې موږ نازل کړو عذاب کو باندې مقتسمين ویشن کی دمکه لاري ویشلې وسوګي <کی> بناسو د نبی عليه السلام باركي به خرګو د شوبات غرضول لار کی د قسمت نه ده لکه سورته احزاب کې مخ کی تلئ شپګه کی د شیب عليه السلام خلاف نه وسارئ څوک براتلو ناګبه يرول دغه قال مزه دا کو ګورا خسړ نه ده الذل دیگر کړیو ولا تقودوا بكل سرعات تو اذونا وتصدون عن سبيل الله مکه نه پارلار چيروي خلک او بندوي زرد الله انا نور علي ګو پدي موجوده او باندې عذاب کمانزل المختصمين لکر علي ګلهم عذاب پاغويش کون کو دلارو لاری وشلي لاری تقسیم کړی ننوم ناسي تایلی ویلم در عزیز قرآن نمرتب قرآن سپوئی گئی راشن حمیر ترکیب باتو کما پدی مشغول کیم المقتصمین پاگا بیشن کو باندی چیداری ویشن دویو مانا دادا چیدار قسم نشی رالی گو پدیو باندی عذاب کماند اللہ المقتصمین لکمنگ رالی گل عذاب پاگا قسم خرون کو باندی قسمونی اکھردیو لګسوره نمل کې وګورئ یو حکم 15 سم کې سورېنمل یو حکم 15 سم پسمنو و چې موږ با چاپه چوم د شپې برزو او چاپه به ورزم یو حکم 15 تقاسم بالله اول دې پسمنو کې پاله ی نو به تنو چا په وا چودش په پتو او پالندو دلته ماندا کما ان الله المقتسمین ریلی گو په موجوده باندې ازا لکه مار علی کلی ازا په قسم خړونکو قسمونکړو چا په ور دو الضینا کسان جال قران زین گرزول قران ټوټه ټوټه سین مانو سین مانو ورب کا قسم میں صاف رب چې تبوس په کوم دونه په وندا داګه سوچ جوړ کول فذ نو ښکار بیانو کا اصل کې صدا ستو شیشو ماتول تا شیشه ماتول فذ شیشې ماته کینې ښکار بیانو کا حق حق کو باطل باطل کا فذ نصاب بیانو کا به ماتو مر دا له ستاتو کوم شېر مخواړو مشرکینونو نا inna kafayna kal musta zin da pinza mala musta zin che toke kole inna kafayna kal musta zin mung kafiu sa tarf na toko kon guta da toke jikai zor laga phi ma agasan chi garzo le ju sar da allah na kar saz bal zarz chi po ان نکای یزق صدره چې ته تنګیږي سينه ستا پاغره د بود چې دی وایي په پاک پاک وګڼاله د عارف جسمی صدرنا به ربک او ثناء و بیانوا داللا پاک پاکی بیان کړه الله زرا د عرض نقصاننا به حمد ربک سره ثناء داللا وکم من الساجدين او شای تایب دان واعبد کو کف پر تر دین چراشی تا تمار یقین ما مر تعبیر یقین سر زکړلای هاری اوشی کی شک راضی خمر کی شک نه بندگی کو کف پر رب تر مر غپوري بسم الله الرحمن الرحیم